Zdvojené spoluhlásky Ortofónia zdvojených spoluhlások Charakteristickou črtou slovenskej spisovnej výslovnosti je aj výslovnosť zdvojených spoluhlások. Vznikajú vtedy, keď sa bezprostredne vedľa seba vyskytnú dve rovnaké alebo podobné spoluhlásky, alebo keď sa dve pôvodne rozličné spoluhlásky asimilujú tak, že vznikne dvojica rovnakých spoluhlások. Z artikulačného hľadiska možno rozlíšiť dve skupiny zdvojených spoluhlások. Do prvej patria záverové a polozáverové, do druhej zasa úžinové zdvojené spoluhlásky. Zdvojené záverové spoluhlásky, napríklad T, D, N, K, Ĥ a tak ďalej, a polozáverové C, D, Č, dž, sa artikulujú tak, že sa oproti jednoduchým, nezdvojeným, zretelne predlží záverová fáza artikulácie. akoby sa záver prvej spoluhlásky pretiahol až k záveru druhej spoluhlásky, pričom sa uskutoční iba jedna explózia. Je to táto výslovnosť. Cenný predtým sudca, väčší, meký. Výslovnosť s dvoma explóziami, teda výslovnosť, Cenný, predtým oddýchnuť si, mekký je chybná. Preskúšajte si spisovnú výslovnosť zdvojených záverových spoluhlások. Opakujte. Cenný, cenný, cenný. predtým, predtým oddychnuť si oddychnuť si meký meký sedťe sedťe Zdvojené úžinové spoluhlásky sa vyslovujú tak, že sa jednoducho predlží ich vrcholová artikulačná fáza. Predlží sa úžinová fáza artikulácie. Je to výslovnosť vyšší rozsúdiť, rozzúriť. Preskúšajte si aj túto výslovnosť. Rozsúdiť. Rozsúdiť. Rozsúdiť. Rozsúdiť. Vyšší. Vyšší. v Slovenčine sa dajú rozlíšiť dva typy výslovnosti spojenia spoluhlások vo zdvojenosti. Tesné a voľné spojenie. Pri tesnom spojení sa jednoducho predlží záverová časť artikulácie záverovej alebo polozáverovej spoluhlásky alebo úžinová fáza úžinovej spoluhlásky. Tento typ sa vyskytuje na konci slova, teda na hranici základu slova a prípony. Vyskytuje sa však aj na hranici slov, keď sa stretnú dve rovnaké spoluhlásky, ako v spojení nad Dunajom. Alebo keď sa stretnú spoluhlásky, ktoré sa líšia iba znelosťou, napríklad pred tunelom. Pri voľnom spojení sa počas predlženia zmení aj miesto artikulácie. Napríklad v spojení pred tebou sa stretne znelé D s neznelým Tento rozdiel sa znelostnou asimiláciou zruší. No okrem toho prvá hláska je ďasnová, druhá podnebná, respektíve podnebná. Artikulácia zdvojenej spoluhlásky môže sa uskutočňovať tak, že počas trvania predlženého záveru sa miesto a šírka dotyku jazyka mení. Z ďasna sa postupne rozšíri až na tvrdé podnebie, z jazyka na jeho chrbát a konček jazyka sa môže presúvať k spodnému ďasnu, ako to žiada výslovnosť nasledujúceho Č. Tu sa nielen vydržiava určitá artikulačná fáza, záver, ale sa mení aj poloha záveru bez zrušenia záveru prvej spoluhlásky, ba uskutočňujú sa aj ďalšie zmeny. Túto výslovnosť môžete preskúšať tak, že v spojení pred tebou zadržíte jazyk v okamihu, keď artikulujete D, vlastne T, predložke PRED. Poviete teda PRED. Ešte raz. PRED. Chrbát končeka jazyka sa dotýka horného ďasna. Z tejto pozície, bez odtrhnutia končeka jazyka od ďasna, prejdite spomalene k ďalšej artikulácii takto. PRED TEBOU. Pred tebou. Ešte raz a pozorujte činnosť jazyka. Pred tebou. Tu počas záveru vykoná jazyk citeľný pohyb. Ak sa v normálnom rečovom tempe uskutoční táto artikulácia, vznikne takzvané voľné spojenie hlások. Iný typ voľného spojenia môže vzniknúť, keď sa na hranici predpony a základu slova, a najmä na hranici slov, stretne záverová spoluhláska s úžinovou, ako v slove podžierať a v spojení pod stromom, alebo v slovesnom tvare chváliť sa. Tu splýva explózia tť, s nasledujúcim sikavým šumom mužinovej spoluhlásky. Pod stromom podžierať chváliť sa. Opakujte po nás. Pod stromom pod stromom podžierať podžierať, chváliť sa, chváliť sa. Vnútri slova a najmä na hranici základu a prípony by výslovnosť zvýraznou explóziou záverovej spoluhlásky pred sykavkou znela strojenie, vyumelkovanie. Preto nehovoríme odsunúť, Lež odsunúť. Nehovoríme predsa, lež predca. Opakujte. Odsunúť. Odsunúť. Predca. Predca. Predca. V týchto prípadoch vzniká najmä v rýchlejšom rečovom tempe veľmi často zdvojené C, Č alebo Z, Opakujte a pozorujte túto výslovnosť. Preca. Preca. Hrčí. Hrčí. Podobne odcunúť predzápas zápas. pre výskyt dvojného a tesného spojenia platí pravidlo že výraznosť morfematických hraníc sa zväčšuje v takomto poradí základ slova plus prípona predpona plus základ slova dva slovné základy v zloženom slove, dve samostatné slova. Na hranici základu slova a prípony sa vyskytuje iba tesné spojenie predca, väčší, hrčí, cenný. Na hranici predpony a základu slova môže byť voľné i tesné spojenie. Na hranici slovných základov v zloženom slove, alebo na hranici samostatných slov, sa tiež môže vyskytnúť voľné i tesné spojenie. Tesné spojenie býva najmä v skupine dvoch rovnakých spoluhlások, voľné spojenie na hranici artikulačne nerovnakých spoluhlások. O voľnom a tesnom spojení sa doteraz v odbornej literatúre nehovorilo. Aj my sa uspokojíme s jediným termínom. Budeme hovoriť iba o zdvojených spoluhláskach, no budeme rátať zjestvovaním voľného a tesného spojenia a príležitostne na to aj upozorníme. Ortoepia zdvojených spoluhlások Zdvojené spoluhlásky sa v spisovnej slovenčine vyslovujú na morfematických hraniciach, a to vnútri nezložených slov, v zložených slovách na hranici slovných základov, ale aj medzi slovami, ak medzi nimi nie je prestávka. Vnútri slova sa zdvojené spoluhlásky zásadne vyskytujú pri stretaní dvoch, neviacerých spoluhlások. Vo väčších skupinách spoluhlások nastávajú totiž rozličné zjednodušenia. Medzi slovami a niekedy aj na hranici predponia základu slova sa zdvojené spoluhlásky vyslovujú aj v skupine viacerých spoluhlások. V spisovnej slovenčine sa zdvojené spoluhlásky vyslovujú na hranici morfém a na hranici slov, keď sa medzi samohláskami stretnú dve rovnaké spoluhlásky alebo spoluhlásky, ktoré sa odlišujú iba znelosťou alebo mekkosťou. Takto vzniknutá zdvojená spoluhláska sa vyslovuje všade rovnako. Vyslovujeme teda... Nižší, nišie denník, denno, denne, meký, zlomme, chyťte, odtade, oťaď, oddych, poddaný, bez zubí rozsúdiť 10 000, 50 málo mám málo nad tunelom, pár tunelom 1 a tak 000, Zopakujte po nás nižší. Nižší, meký, meký, chytě, chytě, rozsudok, rozsudok. Poddaný. Poddaný. Takéto zdvojené spoluhlásky vyslovujeme aj v prevzatých slovách, ako moto, netto, meka a podobne. V slovách eráta píšeme eráta, espresso, píšeme espresso vyslovujeme však jednoduché nezdvojené spoluhlásky eráta espresso ak sa stretnú dve j prvé je sa mení na polo samohlásku vyslovujeme dvojjazyčný dvojjazyčný zavolaj Jana, zavolaj Jana a podobne. Zdvojené spoluhlásky vznikajú na hraniciach morfém aj vtedy, keď sa stretne niektorá zo spoluhlások t, d, t, d zo so sikavou, úžinovou alebo polozáverovou spoluhláskou. Teda, ak je na druhom mieste s, Z, C, D, vznikne zdvojené C alebo D. Ak je na druhom mieste Š, Ž, Č, D, vznikne zdvojené Č alebo D. Na hranici základu slova a prípony v skupine takýchto spoluhlások vzniká zdvojená spoluhláska s tesným spojením. Vyslovujeme takto: radčej, radčej, švéčina, švéčina, pričina, pripčina, škodca, škodca. Porodca, porodca, dobyčí, dobyčí a tak ďalej. Takúto zdvojenú spoluhlásku vyslovujeme aj v slovách, v ktorých vzniká zdvojená spoluhláska vypadnutím pohyblivej samohlásky. Ako v slovách. Vedec, chodec, štetec, nadútec, pokrytec, to je v tvaroch. Vedca, vedcovi, vedcom a tak ďalej. Opakujte. Vedca, vedca, vedcovi, vedcovi. Veci Veci Zo so zdvojenou spoluhláskou sa vyslovujú aj slová všetci Predca Srdce Meno Hodža, Názvy Byča čatca. Opakujte Všetci Všetci. Preca. Preca. Srdce. Srdce. Byča. Byča. Čaca. Čaca. V slove srdce sa v nižšom štýle pripúšťa aj výslovnosť srdce. V číslovkách sa zdvojená spoluhláska veľmi často nevyslovuje. Platná kodifikácia však žiada výslovnosť 20, 30, 40, 50 alebo 50, 90 alebo 90... 5 tisíc alebo 5 tisíc, 10 tisíc. Výslovnosť 20, 30, 90 sa však musí pripustiť aspoň v nižšom štýle. V číslovke 60 sa zdvojené ď nevyslovuje. Vyslovujeme 60. Ak sa na hranici predponia základu slova, a na hranici slovných základov v zložených slovách stretne niektorá zo spoluhlások t, d, t, d spolozáverovou spoluhláskou c, d, d č, dž vyslovuje sa tiež zdvojená spoluhláska s voľným alebo tesným spojením. V tomto prípade nebude zvukový rozdiel medzi tesným a voľným spojením skoro vôbec počuteľný. Takto vyslovujeme slová ako nadčelný, odčerpať, odčiniť, odčítať, počiarknúť. V slovách ako odcestovať, odcudziť, podceňovať môže vzniknúť iba tesné spojenie. Opakujte. Odčiniť. Odčiniť. podčiarknuť, podčiarknuť, Odcestovať. Odcestovať. Podceňovať. Ceňovať. Ak sa na hranici predpony a základu slova stretne niektorá zo spoluhlások t, d, t, d s úžinovou spoluhláskou s, z, š, ž, vznikne pri tesnom spojení zdvojená polozáverová spoluhláska c, d, č, dž, No pri voľnom spojení, po predchádzajúcom predlženom závere, nasledujúci sykavý šum má dlhšie trvanie ako pri C, D, d Č, dž, takže sa vníma ako S, Z, Š, Ž. Taká skupina veľmi často vyznieva ako spojenie záverovej spoluhlásky s úžinovou. Vzniká teda buď výslovnosť nadčenie, nadšený, predzápas, podceknúť, počívka, predsudok, alebo výslovnosť, nadšenie, nadšený, predzápas, podceknúť, podčívka, predsudok. Vo vyššom štýle sa žiada výslovnosť s voľným spojením, Nadčenie predsudok. V neutrálnom štýle pripúšťame aj výslovnosť nadčenie, predsudok. cudok. Opakujte po nás výslovnosť vo vyššom štýle. Nadšenie, nadšenie, predsudok predsudok pred cudok, pred, cudok, pred zápas, pred zápas. Teraz výslovnosť v neutrálnom štýle. Nadčenie, nadčenie, predcudok, predcudok. Pred zápas. Pred zápas. V slove cera sa vyslovuje jednoduché C. Céra.